أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيز قل هو أزن فعتزلوا النساء في المحيزين وَلا تقراب حَّ تهناام فز ت تحنا فاتَُّ منحيس آمكم الله إ الله يحبُ التو بين وَحبُّ د کور د اصلاح د پارا اتلس قوانین قران کریم ذکر کول باغا اتلس قوانین کی مخکینو سبقونو کې شپق قوانین ذکر شو او داری بخپل زیب باندې موږ دوس مطابق وضاحتمو کو خدا دا خبره د یا دولو قابله ده چې د احقاماممونږمت یاددي چې هغه شپ احکام جمعمخکې ذکر شو هغه کم دي یو د غ فی سبیل الله انفاق د مال خرچکول په خپل کور بالا دویم د غ جهاد قتال درم دا غینا کتال پاغمیاشتو عزتمندو کې سلو رم دا غینا مانه کې دل د شراب او جوارینا بنزم قانون د یتیمانانو اصلاح او شپغم قانوني ذکر کو چې د مشرکانو سره نکاح مکووي ک چې نه اکیده غنددا نوک ډیره خستدا خو نکاو سره مکوا کالک ډیر خوله ده ډیر مالدار ده خو اكيدتن مشرک ده نو نکاو سره مکوا او د دوالو وجه ذکر کی ک چرته ست تعلق د مشرک ست تعلق د مشرکی خزی سره ستا تعلق د مشرک سره لري نو اولایک یدونه ال النار دا ور طرف تاصر علی والله یدو ال مغفرا الله بخن طرف ترابلی تاسو او د یو یبینوا ایتہی لناسی لعلهم یتذکرون خپل ایتون واځه دی د پاره تاسو جو فکر اوز دا دی زینا ویسعلونک ان المحیص دا وم قانون دی چې کور با دی علی د کور اصلاح با علی کی گی چی تا دا غلط و نزان بچ کی نهی ان الافعال المحرمہ حیز دا محواری بیماری دا او دا چکلہ یو زنانه با را شي نو د هغې دپه منزونهغ معاف او په وخت دغ پییرټ کې چې کمی ر خوړی شي نو دا غوی به دوباره ااده کوي مو چې سومه په کې راغلی ده د حیز وختومره دی ده د فکرې کې تابونه لې چې کمه موده د درې ورې ده او زیاته مودا د دلس ضې ده اوس د دری ورونه چې کمي غ با هم د حیز اتلاک نه کېږي او که دلس وروونهسی دا بیماری نو بیا غ باندې د حیزی اتلا ن کېږي دری ور بیماری راله او په درمه رضبانې پاکیت راغې نو به کار دا چې زنناانهغا غسو کې او خپل مون کوي که پینزره جی پسپاگیت راگئے که غوره جی پسپاگیت راگئے که نہره جی پسپاگیت راگئے که لسره جی پسر آگئے خود اللہ سر رزن دا بیماری برقراری نو داو بیا بیماری نی بیا بحیز نی بیا بدا زن لی علاج کئی او دا به آیا محیز کې نی حسائی دی گی لکہ دا زنانو دو بیماری دی یو تا حیز وے یو تا نفاس وے ل نفاد سل وختی چېمونږ بختتو کې واو د بچی د پیداش نهروستو نو د هغ زیاد د موده معلومه د چې سلوی خرزیدي د سخت بس یوانی اوس کمه موده د هغوی چاات نه د معلومه او هرې زنانانهته اخپل پیرر معلومی چې زماسل وختی د معشوم د پیداش بیماری په ش رو ک کېږي په پو ک کېږي په میاشت کې خ پا پینزی تیر شراز و کزر خاکی اگم یا سلوی اختر نو دانا که یو زنانه دا داغی پاکیت راگه او داغی دا بچی پینزی یا اجتماعیات و اجتماعیات درشم راز دا نو دا به امتظار دا سلوی اخترینه که چی چالیس رازی پورا بیا غسل کوم او بیا بچی کم دے موز او دست کومه بلکې چې کلنه دا دی پاکیت راگه او داغی نروس تو سمر نو دا په دی بانې قذا وای جب دا دا مجرمه ده دکه بعضې زنناانه سې موز نه کوي او چې دا ممسلهه راشی نو دا او لوبانه جوړه شي نو بیالس سرهې خیرخې چ نک در ې الان کې بایتې په پهشپمه راغلی نو قرآې کریم د حصیز نه ی نه کوي دن وااضه کوي چې تاسو یومهواریبي ماری پیرر راغې خاون لبکار دی چې خپل خزینه جدا شي په زمانه جاہلیت کې دا یو رسم و چې د کومې زنانه به ماوارې بيماری رااله پیریډ بیراگ نو اداګې د لاس به خوراک نه کولو هغه به د کور کار نه کټکا خپلې پهلې به نه کولو الګ د اخلی د خپلې پهلې سره یا د ناسې پاسې سره یا د یو یوزکی ناستو سره څه تعلق نشته ها کوم چې ځونه چې تعالی من کړه یوزيواله بو سره نه کې اب موز او دس نه کوي روزه بدنې بس باقي داد الله د طرف نه باغی باندې یو بيماری ده یو احسان دی د الله الله فرمای ويسالونک ان المحیز او دې تاسو کې استانه په بارد هیز کې عربی کې وردهیز وي پرتوګي او دا سوګوردا کپڑے وای سوګوردا پیریډ وای سو... په انګلیش کې ولا مانسز وای نو دا عربي ماری قران حیا نه کوي ځکه قران داسې واضح کتاب دی چې یو څه لازمه کې بصره نه دی پر خو دې ته پوس اس کې استا نایزما پیغمبر آپ بارد هیڅ کې چې دا څه شه وې قل تور توایا حبیبا هو اذن دا یو بماریدا وس دا بیماری شراله نو ما او تابانه سه لازم دي الله يفاتزل النساء في المهيجه لو جداجه د زنانو نا په حالت د هیس کی په حالت د هیس کی زنانه سره مزه کیږي او دا غيفه کها وجوهات ذکر کئي ک چر دغه د پیریډ واخ کی یو خواند اوله کیدو او دخل القور والے سروزه والے کو قرآن خوما نکڑه کنا نو د دی گن نقصانات دی یو نقصان داده چه دا دی خضی با بچی نکیگی سبا نکیگی بچی بین نکیگی دویم کچر دا الله بالفرض و تقدیر دیل بچه ورم کنو ابا ما زوری کو گو به آگه با او درې مګاټو جه دادا چې د پیریوډ په وخت کې کم خاوند خپل کورواله سره کورواله وکو نو د خزه زړه د خاوند نه مړی کی چې زمما دخواون خاوند غوړ وسړین دي دا ډېر نقصان دی ځکه قران او فاتحہ جو النساء جدا شهید خزن په حالت ده هیڅ کی ولا تقربوهن او منځ دېږيږي دې سره او د دینز دې کټ نه مراد کورواله دي حته تردی پوری پورې یا چې دا پاکی شي ینی د مقابللی شي فضا ته تو هر نه نوکله چې دا زنانا پاکې شوي نو بیا ورته را دل کوئ من حیسو امره کوملله د کمم طرف نه چې الله تاسو ته حکم کړی دی چې کم د چې ما د پاار الله مکره کړړی دغ طرف نه. اوس کې یو سړی دی هغه خپل کورروواله رشادهغااړ نه را شي نبییر اسلام ووي دا لا نتی ملعون ملون د لانتتی دی د کرو الله و من حیسو امره کومله الله چې تا ل کم وکم کړړی کم س چې تاله ان الله یحب وتهواابین اوس ک تا نه مخکې ګونه شوې د تووبوبسه الله مینه کوی د کو سرا وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِرِينَ او مِنَا کئی دا زان پاک اونکو سرا چې کم سڑے پا زان پاک ای اللہ دا غصر مِنَا کئی متطحرین نساؤکم حرس لکم اوز دا دیز انا عتم حکم چې دی ملاوی دو خضی سر مقصد سده مقصد دا جیما نساؤکم حرس لکم خزیس تاسو زید فصل تاسو دے څنګه چې سړی زمیدار کوي زمیدار اسره مینا کوي د فصل سرا غنم جوار او بشیش اوتل څه کوي کنه نو صدا زنانم تاسو زید فصل دے فاتو حرسکم راتل کوی زید فصل تا اناشیتم پکم ترګه چې تاسو خو غای اوس اسلام په دی پ بندې نه دلهګولی چې پهک طرقبه ته کوروای کې اننا شتون دادي ویل چې د کم طرف نستو غښي د کم طرف نه تاسوه ويڅوک چې د خپل کوروواله سره د شاته نه میلا شو دا ده نتی دی سشی د ملوون دیڅوک دا الله هبي ووي وقد دمونوللی او مخې کوي پار د خپل ځانو نو ن کوات چې الله. ذخوق بلکور والا سره ملاوی غم ته نیک عمل صالح اولاد را کی اولاد را کی انم صباحور اور وي دو هي اچي چोटा خاندان اور زندگي آسان وي کنه داسي زما نه نه بڑا خاندان اور زندگي آسان سمرج د نبي عليه السلام بجوونکی یو خزا چاغي واده نو کړه او نیکولو مله شو چا ورثو ده الله حبیب فلانې وفات شویلې بیبی پاکه خزا ده نبی اسلام الهی جنازه وکړي حضرت جنازه تعالی نور سور دیپس بل یو خزا وفات شو چي داغي یو خاون مرشیونو بلی کړه او بیا بل مرشیونو بلی کړه چا ورثو ده فلانې وفات نبی اسلام زړه ساده رواغ او لاړو جنازه تا درستو صحابو تا بوسو کچه پارون آخذ ملاوا پاک خذوا تاسو جنازه و نگا او نن دا چه دری خواندانی کلو دا غی جنازه تلاڑی یا خذ ما دشمن آوا امت زمان سوا بولو نو خاندانی من سبندی داد اسلام نا خلاف دا سوگ چه وی بچه دو دو بچی بکار دي خلکا او دو بچی بکار دي نو چې دوه نينو بیا وڅکه ډیر داشه مونګری ده چې دو دوه بچی دي او رسته بیا پریشان دي او چې ډیر بچی نو یې د غنو همسا او د یو ګډه نو چې ستاش وګو بچی دي نو داږي پس موږ خون دي او چې نا دوه بچیدې ی هلته ټیوشنته ناست دی تا تا ناستے, بل هلته چې کم دی کمره ک ې خپ دی نست دلته په تو غړه کوړه یوا نې سو د ووره غس کومنی او چې ډیرر بچ دي څو په د سر را کا کې صبح په د نه ګیر رااکې صبحو د باې غور کوي څوپ د وړړیڅوڅ و د س کوي بچی د الله ل دی د الله لمتته بچی او بله دا خبره اکثر خلک زمونه چې کله نو نوښه باې تهمت لګئ چې دا سپیره د بغیر د لونو برسه کار نهشته الان کې مسله دا ده چې ته پټی او اورب شو ته خو هم راړی ربشي وکری او چې کله د له راې چېته د قان لولهځې خلک به تا روئ به د ته و لی و که نه چې کلې نا اوربشي دي او لول د غنه موزي اغه پټه دې تبګي شوتلو کړلو او ته ځما به غنم کی ګو بشي نه اغه پټه دې تبګي جوندر کری پته ما د غنم وې او بشي نه زویګي د اولور کې ګل دا ته قوم کار دې نو ته قوم هوځي د بلار د کور نه غره وړې د خاون ته قوم دې نو په کار زنګ لا سرولې چې ته په دې ښه پیدا الله په فساله بلكي الله پاک وہ یہ ہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور اللہ و ما سرچ حضور نشتا زما چھ خخ شیلن نور کوم ہبا اغسستوی تستاپ ما یسام نہ دے خزی دل در کوما اللہ زما چھ خخ شیلن نور او چھ خخ میشی زمان او کوم او یزوجہم ذکرانا و اناسا یا ور دا لکان او جنګی ګډی وړی ور کله زوی کلا لو او دا لاسه کې وې یالهم ای شاوقی ما د کلم خو غشې نشانډه کما نبه بچی نکی نو بیا دې په ډاکټرانو ګرځي ډاکټر ورته وې ټیسټ یې صفاده خزر د مروغه موټه دا بس یې نو درکې نو زمما کار دی دے زب پکې سنشم کوی دا اچھا کار دی دا الله نو پا خزبانه توحمد لگول لګول تالور روڑی دا است تالور شویده دا دادا اللہ پا کارگی گوتی والدی اللہ و یحبو لیمان یشاو ایناسا چالی چه خوخشی لونوارگی و یحبو لیمان یشاو الزکور او چالی چه خوخشی نولکانوارگی نو دلده دل زکووی و قدیمو لی انفسکم و قدیمو زان دا بارمخ که والیو گی دا نیک اولاد وَاتَّقُوا اللَّهَ هویری گئی دا الله یعنی ینه په دې کارونو کې احتیاط وکړئ دا الله نه هویری گئی وَلَمْ بُوجَي أَنْ نَقُمَ یقیناً تاسو دې الله ته مخامخ کیدونکي <الْمُؤْمِنِين> او بشّر المؤمنین او زیرې ور گئی مؤمنان اوتا وبشر المؤمنین زیر و ورغای مومنان الله چکم مومنان دی اغلا زیر ورګه چې ته جنتی ولا تجعل الله عرضه للایمانکم اس د دې زینا نه هم قانون تعظیم دا الله دنو مو ګی کور کې ادب اذقادا الله او د الله د کتاب احترام کوه ولا تجعل الله او مگر زوی الله لرا ارزتا لی ایمانکن ڈالو نخبل کسمونا اند دی خبری تبرو و تتقو چی نیکی بنا کوایی تبرو نیکی بنا کوایی و تتقو اوزان بنا ساتایی تبرو چی تازو نیکی بنا کوایی و تتقو اوزان بنا ساتایی ولا تصلحو او اصلاح بنا کوي بين الناس بمیند خلکو کې چې زما قسم ده زبچا سره خنو کو الله دا چې قسمونه مخرا دا قسم ځانله د القوما والله سميع عليم الله سميع او ريدون کې دے عليم بو هدي ستا په وینا باندې ستا وینا او ريدني ستا په کاروانی بواده بیا ګوري ویسالونك عن المحیض طب و اس کیس دا نا په بارد حیز کی قل تورضو و یا هو اذن دا و بیمار دا فاتزل النساء جدا شي دخذو نا فی المحیض بهال دحیز کی ولا تقربوهن او من ذی گی گید سر کو علم کوي حتا تردی پوری یطهر نا جدی فَإِذَا ته تو هرنانو کله چې دا پا کې شويفاتو نو بیارات دل کودي سره من هیسوو اه کوم الله پهغز په غځنا چې الله د ته کمم کړی ان الله یکن الله یحبو تهوااب مینه کوې د کو سره یحببل موته او مینه کَی دزان پاک او انکو سرا نسا او کوم خذ استاسو حرص لکم زید فصل استاسو دے فاتو راتللو کای حرص کوم خپل فصل تا ان عشیتم بک مترک جستاسو خو خوئی وقدمو لانفسکم او مخوالو کای د پار د خپل زان نوند نه ک اولاد وتق الله او دا کای الله نا والله مو پوشي ان نه کوم ملاکوو چې تاسوې الله سره مقام مخکې دون کېلا ی کې دون کېي شرل مؤمنین او زییر وررک ممناننو ته والله تجاو الله تللی مان او مګ الله ل کسمونه ډالونه مګ زای خپل کسمونه الله لرا انداخ برا تبرو چې تاسو نوی کی بنا گوئی و تطقو او زان بنا ساتی و تسلحو بین الناس او روغ بنا گوئی پمینز خلقو کی والله سمیم علیم الله دی او ریدون که استاسو اینا گانو لا پوید استاسو بکارونو و آخر دوانا الحمدلہ رب العالمین والسرات والسلامه ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخر حسنا وقنا الله مهار